То вночі край шляху розмовляє з товаришами хрипким голосом. Хрипким, а не кашляє. В горах ми всі хрипіли, це не біда. А щоб кашляти, то не кашляє. Як засне, то дихай рівно. Тільки часто кидається увісні. Вогонь, вогонь. Шура, не приховуючи ні від кого палко, заздрила бійцеві який ще так недавно чув дихання її коханого, дивився в ті сині очі, потай вкривав під його ноги власне шанельлю, щоб не задябали. Спасибі. Дякую вам, Шовкун. І з очима повними сліз Шура гаряче тиснула бійцеві шкарубку його руку. Наступного дня вона взяла призначення в полк, де воював Брянський. І ось їде. Гірське Трансильванське містечко, у якому розташувався її польовий госпіталь, уже зникло позаду, за перевалами. Колонам машин мчить униз, і багряні гори розступаються, як живі, даючи дорогу. Здається, за якийсь кілометр дорога скінчиться, там уже глуха скеля, Ось-ось машини з розгону налетять одна за одною на ту скелю і розсиплються вщент. Проїхали і цей кілометр, а дорозі ще не кінець. Це тільки крутий поворот. Бережись. І знову обминаючи скелю, побігло шосе, вигрубане в правічнім граніті невідомими каменірами. Ідуть і йдуть маршові роти. Але ці роти вже видно сформовані не з тих бувалих бойчах, що зарубцьовані пливуть з госпіталів. Ці як один в новому обмундируванні з чистими, незасмазаними казанками, що стерчать у маршовиків на спинах. «Чому вони такі похмурі?» – звертається Ясногорська до артилерійського техніка, що сидить під кабіною жовтий, пом'ятий на час похмілля. Вчорашні в'язні, пояснює технік. Замунських тюрем і концтаборів. Доброякісне поповнення. Зле. А де ж їхнє зброя? Зброя буде. Може, ви якраз на ній стоїте? Тільки тепер Ясногорська звернула увагу, що стоїть на довгих ящиках, запакованих наглухо. Взадку з-під брезенту виглядають старанно вмощені якісь зелені труби. То теж зброя, кивнула Шура на труби. Питаєте, то міномети 82. Шура пригадала, що саме такими мінометами командує Юрась. Вони страшні? Січуть німців на січку. У нас їх звуть самоварами. Самоварами? Ясногорська звела брови. Кажете, страшне, а так по-домашньому ніжно названо. А гвардійські міномети Катюші? Теж ніжно. Може, тому й ніжне, що страшне. Який діалектик, усміхаючись, подумала Ясногорська. Ліси палали в сонці пишним і нежарким полум'ям. Обабіч по схилах гір розсипались отари кіз та овець. Високо на шосе стоїть, як у пісні дівчинка в рясній яскравій спідниці. Привітно махає білою хустиною. Шура скинула свій зелений берет і теж стала махати ним у повітрі, відповідаючи на далекі вітання. Які тут люди люб'язні! Очі її заблещали. Моя господиня горка, виряджаючи мене, аж заплакала. Люб'язні, а як же? Бочить технік. Вночі у нас майстер відбився в горах, то наступного дня знайшли його у виноградниках із зашморгом на шиї. «Що ви кажете?» – жахнула Сісногорська. «А ви ж як думали?» «Фашизм не так-то просто здає позиції. Міняє шкіру, заповзає в нори. Те вже не молодчики 1941 року із засуканими до ліктів рукавами і одверто нахабними пиками. Ці хитріші, підступніші. З такими воювати тяжче, ніж з тими, що діяли одверто. А ми про це, на жаль, нерідко забуваємо. Вони того зброймайстра і вином напоїли, і дівчину-кралю поруч нього посадовили. Так-то? Справді, це в нас буває, замислено промовила Ясногорська. Не в попад виявляємо нашу пильність до своїх з надмірною підозрою, а до справжніх недругів. Скажіть, зловили потім тих, що задушили зброй майстра? Декого, не всіх? Машини вибрались на високий перевал. Ясні, охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю далекого, синього, чистого. Гляньте, гляньте, товаришу технік, вказувала Шура на гостру сопку, що здіймалася в делині над іншими, вилискуючи гострим камінням верховини, а нижче вся огорнута жовто-гарячим лісом. Гляньте, зовсім золота. Висота 805, буркнув технік. Наша дивізія брала. Якби артилерійський технік був говіркішим, він розповів би якою ціною здобула дивізія ту далеку сопку. Розповів би, що там застався на вічній варті білоруський студент, офіцер мінометник якого технік знав ще з тернової балки під Старинградом. Може, технік погано себе почував, чи, може, йому хотілося спати, тільки він нічого більше не сказав а Ясногорська не допитувалась, бо попереду їй відкривалися небачені досі краєвиди. Колона машинцями спускалася в угорські рівнини. Назустріч котились широкі, як море степи, оповиті тихими вечірніми димами. Фронт тут, видно, недавно пройшов. Понад шосе тягнулись штабелі зелених і жовтих ящиків трофейної вибухівки, Купи знешкоджених мін. Наші сапери тисячами витягували цього зілля збитих доріг, містків та узбіч. Поле було розміноване на сто метрів по обидва боки шосе. В кюветах стерчали носами в землю німецькі бронєвики і автомашини. Рівнини накочувались неосяжно, губились далекими берегами у вечорових туманах. Наче стародавні кораблі мріли в просторах до самого обрію одинокі ферми хуторян-угорців. Машини свистіли у сиве степове море. Ферми далеко і близько гойдались, пливли в тумани з високими щоголами тополь. На одному з поворотів машину підкинуло. Технік стукнувся по об кабіну і перестав дрімати. Нарешті гори кінчаються, втомлено звернувся він до супутниці і кивнув на гори. «Ох, і ж вони нам!» Шура обернулась. Сонце вже заходило, і гори востаннє засвітилися легким ажурним золотом, немов були зіткані кимось із багрянистих та жовто-гарячих суцвіт. Полеск оголени скель, барвисті яруси лісів, Гірські селища з високими, як треми, дерев'яними будинками трансільванців, все поєднувалось у картину, що вражала своєю казковою мальовничістю. Чисте небо не налягало на гори, а навпаки, своєю високою танучою синівою довершувало, гармонійно доповнювало їх. Було таке враження, що все небо. Всю його невагому сферичну голубінь тримають на собі оті гірські вершини, оті далекі сопки, розкидані по небокраю, взолочені яскравим багрянцем осені. Шура впивалася тією красою, хмеліла від неї, як від вина. Сонце сховалося за гори, в долинах уже стелилися тіні, а далекі золоті сопки облеті сонцем. Все ще горіли й горіли, як вічні. Близький Гуркіт і їх Мараїтково диму вивели дівчину з солодкої і мрійливої задуми, повернули до дійсності. Шляхом на цілий кілометр витягнулася танкова колона. Машини були нові. Вони, видно, недавно зійшли з залізничних платформ. Екіпажі сиділи при відкритих люках. Декотрі з танкістів, заглядівши дівчину, зблискували зубами, всміхалися їй. Це бувалі, завважив технік, і підрівся, занепокоївши, щоб танкісти не зім'яли котрусь із його машин. Тихо стерігайся. Куди вони йдуть? Куди? Звісно, куди. На Дунай? На Голубий Дунай? Далеко попереду глухо говатів фронт. Танкісти, поглядаючи вперед, вище підсували на лоби свої чорні шоломи. Запасні бочки з пальним, ув'язані стелевими тросами, стояли на кожному танку. За батьківщину! Вперед! Стигла прочитати Ясногорська на борту головного танка, коли їхній студебекер, розвинувши максимальну швидкість, уже обгонив гурхотливу колону, угорнуто важким чадом. За батьківщину, перед, у задумі повторила вона сама собі. Не знала дівчина, що повторює зараз саме ті слова, той бойовий клич, з яким Юрій Брянський піднявся в горах, на свій останній подвиг. Шура внутрішньо, не тямлячись від щастя, що переповнювало її, Намагалася уявити собі першу зустріч з Юрієм. Вона не попередить його про своє прибуття. Вона хоче зустріти його несподівано. Побачити його таким, як він є. Коли з бородою? Хай! Вона ще ніколи не бачила його бородатим. Юрась, бородатий. Ха-ха! Дівчатка, ви чуєте? Її факультетські подруги вже ніби сиділи поруч. А яким буде його перший погляд, коли він побачить свою шуру в мішкуватій зеленій шинелі з довгими рукавами, з погонами на плечах? Чи не буде це йому неприємно? Може він і досі уявляє її собі в білому платті та легеньких дешевих босаніжках, з яких він любив кепкувати, називаючи їх взуттям античних богинь та радянських студенток. Чи, може, він уявляє її собі по тому фото, що найбільше було йому до вподоби? На березі моря, біля байдарки, з веслом руці. Сонце там зовсім засліпило її очі. Там. Коли то було? Тоді вона була легка, мов кізка. Юрась ніколи не міг впіймати її без строногу. Тепер вона, мабуть, не втекла від нього в своїх кирзових. Але що залишилося в ній таким, як і раніше, то це її дівочі коси. Тугим плетеним перевесельцем вони вкладені спереду через рівний проділ, оббивають голову, мов корона. Юрась дуже любив ці косички, русачки, і вона ради нього зберегла, не підрізала їх. Де ж ти була моя безстронога, що робила в ці роки як жила, запитає він її, і вона розповість усе, усе до самого дна. Розповість чесно, дивлячись йому вічі. Їй не треба буде нічого приховувати, в її очах не бігатиме злодійкувата жіноча провинні. Вона з гордістю розкаже, як у ці тяжкі роки злигоднів і поневірянь зберегла в своєму серці все те, що вони називали нашим. Нашим. Вони це наше писали в листах з великої літери. Це був такий багатий їхній інтимний скарб, цілий світ недотворкано чистий і невечерпний, що його варто було пронести через усе життя. Варто було в найскрутніші часи воєнних невдач надіятись без листів. Варто було перемліти, переридати ті задушливі ночі на мокрій відпліз госпітальній подусті. Варто було знести горя вдвоє і втроє більше, щоб тільки дожити до цієї хвилини їхньої зустрічі